E, partion pixuak gukera mandu gula, hasieratik eta, bueno, lehenengo ez atin ba, niguztu ete oso ongi joatotu gula, paseo nak, e, errikan botik, bandatik, egia da, niguztu eto neko txukun guztu eta gara. Eta guenaguloa lortu gugu, eta gila da, pues, e, ba, lehenengo partidu dati jala, guri bebaikostatza gula, txispa hoi izatea oso saio da, eta orduan saioatzea e, zara ba, Ba, aguantatzen minutoik, eta gire zan da ba, dana ondatea da, eta, eta oso puziko behar. Mm -hmm. Bueno, garantzitua zen lehen goguneko, leganeseko kolpe horren ez, azkeneko minutuko gol horren ba, gaur irabaztea, e, ba, sentzazionak berreskulatzea, eta galen ere indartu egitea, ez? Orten. Ba, egine guzti dute galeko oso garrantzitsua, da, beti izan da garantzitua danetako, Eta aurreko uneko, azte buruko, baina da partidua utzi zigula pizkiat, bakalentza, baina da menula partidu guztian zehar, baina hortzu izan genik un puntu, eta azken minutu horretan baderrota ba hori, baina ikustu eta mina hondi egintzula. Aze gola ez, sartu, duzun, e, e, e, sartu duzuna, bigarren golori, e, lasaitasuna emanduena Bai, esan da oso ongeatea zaidea, polita izaten dian e, goloitako bat izan da eta ez da, hapusik ba, Berezi izan da zuretzat peinia esporten aurka aritzea, lehen urtean e, izan zinen eta bai, bai, bai, oso berezia, gaina urte gogorra izan genuen Sufritzeko urte 20 benetan lagunak egite dituzunak eta lagun azko nitzuen aurren eta badia ez da ba euro bai sufitzen ikustea ba zaia daitezai zai, ba ja, ni honte irune nago ez da oso gustoa eta eta ber e, holan jarritzen begun gustora Real Unionera bueltan e, nahi orkizan zuzure burua irunen berri Bai, ba, oso gustua egiten da arro arro zentitzen eze kamiseta honekin jatzea azte bururo eta da talde honek mila gauzan mandizkiala eta hori oso oso gona dauzkat eta eta bueno, hemen sufritut pila bat baina postazunak itzelak izan dia, eta egiten zen da oso oso oso oso nahi guztu duzu momentu zaurtengo taldea zarantzarekin hasitzen aurre de moral dia, baina, bueno, lehenengo eta gotan ikusten dira bagoza interesgarriak ez eta biskianak ikusten da noraino eritxaritek enten Ba, egia da hori ba, aurrean moden dian ibile gara la jende gutxi entrenatzen, hori nabaritzen da ba egia zen da, danon arten piña hoi egin bardu ez, talde zen du egia da Pizkana-pizkanaka hoi lortzen nahi garela Baina hori zaigu Eta didez leheren zen sufritu genuen pila bat Baina talde molen sufritu genuen Eta hori oso garrantzitsua da nontzakko Azitea harri pizkanaka-pizkanaka Aurra egiten dugu Katzeko aste gogorra izango da Onakoa ez e, Kopako partia azte azkenean laudioan Laudioa la berriro aste buruan partidako e, partia Ezakit nola ikusen Bai, askotan gertatzen dien galsoitakoa ez e, Aste talde horren kontrangulatzen Berriro beti kopan izatzen zula Bi partigo gorra izango diak, kategoria berdineko bai eztan da, taldea da, eta eta egia da ba... Ba bueno, rekuperean bar ongi, bi iru egun hauek, laudion partido nahi bar dugula, borken oso garrantzitsua da klubantzako eta jolari antzako pan aurre haitea, eta, eta eliminatoria ikpasatzea guretzako oso garrantzitsua.